Yeah, so, gurel buruazan, txikat, uh, festibala eta gero, bilantso bat egitea, e, launtzaile eta duradunekin, eta berretz uh, indar hartzeko, bilan hori, uh, elduaren urteari begira, be, Egin diren petoak eta horiek aztertu eta berriz egin bat hartzeko, ba, egiten urteare begira hudekuntzak segurtatzeko. Arran presi aski, zer gatera da edizio berezio hortatik? Zerraipatu da biltzen nagusien aski konten ziste iragandako arekin? Bai, bilana uh, aski positiua izan da. Ekin zinean uh, talde berriak ginen, uh, abantzaileak uh, gehiagoak berriak ziren, uh, plantan ezartzen zen festivala zerotik, nago gauza initz, aldeketa initz ezan bira. Zagortzaz izan, izan uh, transmisio bat uh, joan benen uh, dizibetako uh, antoratzaileekin. hori zizan bat, joko behar izan dugu gauza initz plantan ez harri. Taldeago gotxua gertu zen, aipatu genuen uh, antolaketa arazoak, uh, nolaz esperientzia gutxiko geniak guinen behartu dira arduradunak berbazirela komisio batutan gehiago izela beste batutan esaski eta editu hori baloratzen bai eta barne formakuntari beira aurten edizioan izan baita tailerrak lehen plano lartean ezartzen zertu dira baina kontratu gira tailer horiek ezirela hiri itxi gure laguntzaile eta arduraduren dena hori utxune bat bezara dizitu dutzen dugu. Gure helburua izanki eh, haiek eh, laguntzaile eta horiek formatzea ez eta kanpotik ditenden jendeari. Garrantzi handiagoa ematen diogu horri, horiek eh, transmitzen baituzte eh, elkartaren baloreak gehiago, eh, festivalari jarrun bat, baino, duan, luan urteari begiraneko genuke, formakuntzak egin hori aterada jendeek eskaz hori izan ditu dute eta formakuntzak egin. Bai, muntaketan, E, batze momentu bat baita laguntzailean artean hor hanbizitzen ditugu diaste elgarrekin eta balada emittu gautza egiteko eta boboetatzeko eta bai eta ek, urtean zehar Horreta da zen diguztu laguntzaileak bat hartu zutenan aurtengo edizioan? Aurtengo edizioan ez, ez dut zifreagura buruan izan ziren irudeon bat entzaten dut horren hmm. e, hmm. gulo Horrek hmm. horkire o... Aipetutu zunaz aparte, ongi pasazuten, edo jere izan dira zailtasunak koordinatzeko, edo ez baita ezpada? Oruar, ze, sentzazioa sentzimendua, pozitibua ikusten dut, jendea konten da. Zinez, sentzazioa izan da, gua, balginoan erronka bat, festivala egiteko, eta iruakunak pasa eta jendak sentzimendu lortu dugu, denen artean, izan dira, justuki antolakuntzan, Etorkoak utzak migendea izan da hor laguntzeko prest eta uler dut len eh, zela antolat antolat zaile talde berri batekin be, prest ziren utzu uh, betetzeko eta laguntzariak beti Egarren el artean elkartasuna erekutsi dute eta horri eske, antolakuntzan genitu eginituen nutsoiek bete hal izan dira motivazio horri eske. Hmm. Orain zeri begira zohate zer dira jengo eta pak zuentzatola namika aurtan txegitzea deia izarete eugo dizuari pentsatzen. Bai, be, urrengo etapak, dila naho eta gero, piskatea, astea urrengo dizioari pentsatzen, antola, antola kuntzak hau betzeko ganden urtea lade, begira, eta bai ere, baita ere, gogo eta batea eramaitea festivala, zertarako egiten dugu, norrendako egiten dugu, eta nahi, nahi otu dugun festival hori handia izaitea, tipia mantentzea, ze perspektiua ditugun, eta horretarako pentsatzen dugu, be, Zanguntzailean igitziak dintzea eta haiekien uh, prosesu patartzaile bat era maitea inkatzeko elkartaren norabideak. Importantea edo itzen zauko, berriz ere elkartaren onarri sendo batzuk eraikitzeko ikitzeko artean.